Můžeme začít pokračovat, respektive druhým dnešním příspěvkem, s kterým vystoupí profesor Tomáš Knos, který se věnovat 30 leté válce. Tomáš Knos je historik, specializuje se zejména na dějiny české, na české a moravské dějiny raného novověku působí na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem celé řady publikací o dějinách a osobnostech předbělohorské moravy, moravské, poběhořé migrace, hospodářských dějinách, renazanční kultuře, dějinách každodennosti a tak dál. Zabývá se zvláště také osobou karla staršího zežarotína, z jeho děl bych jmenoval asi dvě a to po Bělovské konfiskace, moravský průběh středoevropské souvislosti, obecné aspekty z roku 2006, a, a nebo nedávno vydanou knihu, jejíž je spolu spolu s Jiřím Lakem a Tomášem? a Tomášem Borovským a s názvem Kultura ve středoevropských dějinách. A předávám vám slovo. Děkuji mnohokrát za uvedení. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já především bych chtěl poděkovat poděkovat panu profesoru Flosovi, jeho spolupracovníkům za pozvání na vaši letní školu. Přiznám se, že je to pro mě trošičku těžké, když já jako... Jen obyčejný historik, trošku možná historik umění mám mluvit před vámi filozofii, protože přece jenom ta naše základní historická otázka, která zní trošku jako, jako titulek z bulvární novin, čili co se stalo, jak to bylo, tak to je přece jenom otázka po, základním, po, tom, po takovém tom základním dění, já vždycky svým studentům v úvodech do studia dějepisu říkám, že ten historický pohled je vlastně trošku pohled, Kriminalisty, kteří přijeli na místo činu, ptá se, co, jak to bylo, co se stalo, klade si ty otázky, ale vlastně teprve v průběhu toho vyšetřování mu začne pomalu vyplývat, vyplývat která ta souvislost je důležitá a která ne. A pro historika neexistuje žádná otázka, která je důležitější a méně důležitá, podobně jako pro toho kriminalistu, ale je to vlastně, jakás, ta historie je vlastně jakási vražda, která se stala. Před třemi, čtyřmi lety. A s tím slovem vražda už se vlastně dostáváme trošičku k tomu našemu tématu, protože já se pokusím ve své přednášce právě trošku napří, například 30-leté 30 války se zamyslet nad některými, nad některými souvislostmi toho zásad, základního vztahu, který já jsem tady v titulu nazval, nazval těmi dvěma francouzskými úslovými nebo francouzskými moty, které se objevují v dobových kramenech. Válka to je moje vlast a hrůzy války, čili, čili mezi jakousi, jakousi oslavou války, válkou přivlastněnou, oslavou válečné snosti na jedné straně a těmi hrůzami války, těmi vraždami, které které se objevují vlastně v každé válce a která pro nás, které pro nás budou důležité i v souvislosti s odpovídáním si na některé otázky, které v přednášce, přednášce nastavil profesor Floss, na ty otázky po válce a míru. Já se, když jsem přemýšlel o tom, jak svoje vystoupení pojmou, tak jsem na začátku zamítl nějaký faktografický přístup, který je mi, ani není úplně v mé metodě blízký, takže neočekávejte, že teď bude následovat toho letokoštu letopočtu počtu od roku, 1918, eh, roku 1618 do roku 1648 a vyjmenovávání jednotlivých fází 40 války, jednotlivých kampaní, jednotlivých bytev a jednotlivých uzavírání míru, eh, s bych si nedopustil vás tady v této společnosti obtěžovat. Jde o spíš o zamišlení, které já jsem se zase pokusil vyjádřit takovými základními čtyřmi tezemi, respektive tezemi a antitezemi k tomu, co to je ta válečná sláva a na druhou stranu hruží války, kdo jsou ve válce my a oni, což ta 30 třicetiletá válka ukazuje poměrně dobře, kdo je vítěz a kdo je poražený a co z toho vypívá a v té závěrečné štvrté tezi o tom, co je to dělání míru války a dělání míru, protože ta dělání války a dělání míru bylo vlastně nepřetržitým procesem třicetileté války a těch Vozovkách válek, válek po a koneckoncu zase profesor Floss v souvislosti s Komeckým a koneckoncu i další komeniologové o tom hovoří poměrně často. Čili já se dneska pokusím pracovat takovým způsobem, že vlastně ten, ten můj, to moje vystoupení je koncipováno tak, že každé té části bude prezentována nějaká základní teze, spíš charakteristika té základní teze a potom budu pracovat s dvěma typy dobových pramenů s nějakým obrazovým pramenem, ale na rozdíl od pana profesora nebudu, nebudu se pokoušet o nějakou umělecko-historickou analýzu, ale spíše půjde o vizuální dobový pramen a to se pokusím nějakým způsobem konfrontovat nebo ze souvládnit s prameny písemnými, takže vlastně bych se chtěl trošičku v tom dnešním vystoupení přiblížit spíše než klasické přednášce nějakému semi trošku seminárnímu typu e, typu práce, s tím, že u těch písemných pramenů a vlastně i u těch obrazových bych chtěl pozornit na některé souvislosti, které by nás mohly, e, které by nás mohly zajímat. E, proč vlastně? Se máme zabývat třicetiletou válkou, když je to něco, což je, co bychom mohli i v souvislosti s nějakým filozofickým chápáním hruz války považovat za něco předpotopního a primitivního, když si uvědomíme, jaké hruzy a jaké katakly zažívali naši otcové a dědové v průběhu 20. století a co vlastně zažíváme i my nebo zažívají naši. Naši současníci je vlastně několik málo, málo kilometrů od nás, ať si vezmeme Donbass nebo Krym nebo jiné, nebo Afganistán. To jsou přece neustála kataklizmata, která svým rozsahem, z technologií, hrůz, války, možná to, co prožívali naši předkové, přesahují. Tak proč teda jít až tak daleko? Do Jestli se na mě nebudete zlobit, tak já bych trošičku se snažil to naznačit na e, historii mých, mých předků, mého roce a mého děda, ale nebudu to říkat proto, e, abych nějak uváděl osobní historii nebo dějiny osobní rodiny, dej, ale spíše proto, abych ukázal, co vlastně ta hruza války představuje právě v souvislosti s těmi tezeny, které pak budu dále zpracovávat na 30-leté válce. Můj otec se narodil v březnu 1918. Velmi často říkal, že vlastně prožil všechny režimy 20. století. A teď si, si, si uvědomme takovou věc, co nejde o něho konkrétně, ale o jeho generaci. Když jim bylo 20, bylo 1938 a přišli nacisté. Když jim bylo 30, bylo 1948 a přišli komunisti. Když jim bylo o 20 let víc, v rok 1968 a přišla, přišla hrudá armáda, nebo Lešavská smlouva. Když bylo rok 1989, tak byli na prahu rukou. A teď vlastně nastává situace, kdy ti lidé uvažovali o tom, jestli si v těch krizových situacích svého života, v roce 38, 48, v roce 68 se to týkalo, se to týkalo vlastně už spíše trošku mladší generace. Můj otec byl kamarád Karla Flosse a společně absolvovali v druhé polovině 40. Let, 40. let kurzy z filozofie a teologie u metodie Habáňa. Takže oni si říkali, jestli si mají přát mír, anebo válku, protože ta válka, ten mír může znamenat nesvobodu, nesvobodu, bez nesvobodu bez naděje na svobodu budoucnosti. Čili ta otázka válka, mír, anebo svoboda, nebo svoboda, to zase nás bude provázet, provázet v tom heraném novou věku vlastně na každém kroku. Můj děma byl ročník 1891 během svého života, ve 20. století během svého dospělého života prožil dvě světové války. Aktivní. Tu první, jako voják rakousko-uhelské armády na Somně, čili tu vlastně nejhorší hrůzu války, o těch bitvách na Somně se hovoří jako o vlastně horšího kataklizmatu než, než u A tu druhou v německém vězení, jako vojenský lékař, jako důstojník československé armády a představitel obraně národa. A teď si vezmeme třeba tu věc, protože to tam budeme mít. Bojovali v první světové válce a požívaly tak a v armádě státu, který už nepovažovali za svůj. To je něco, co zase moje generace taky velmi dobře zná. Bojovali proti Čechům, kteří byli v italských uniformách italských legií. A když se potom jako mladý, mladý, mladý medik zůstat na volně, na armádě, když v Ratislavě roku roce 1919 otevřeli medicínu vojenskou, tak se najednou v té jedné armádě, v jedné armádě setkal s těmi svými bojovníky z fronty, no, s těmi regionáři. to byla stála otázka, kdo jsme my, kdo jsou oni. že já potom to vychoval v tom roce 1938, a tím už nechci, do toho už nech bych nechtěl nyní zabírat. Čili ta válka 30 leta, ta vlastně má mnoho společného s tím, co prožívali tady tyto generace. Někdy o tom hovoříme jako o prvním globálním konfliktu. Konfliktu, který byl výrazným způsobem ideologizován. Ideologizován, tak jak to tady padlo, tím náboženským rouchem. Ale vlastně my můžeme to, my tady tu, tu náboženskou ideologii 16. a 17. století, tomu, čemu se říká konfesní válka, můžeme transformovat do těch moderních dějin na tu podobu, do, podobu ideologické války, ať už, je to, ať už je to boj za národ, nebo je to boj za socialismus a něco podobné. Já jsem když tady tyto dva obrázky našel troším pro jedno z komeniánských poletivých v uherském rodě, kde jsem se něco takového snažil naznačit tímto paralelou mezi 30. letou válkou a první světovou válkou, Když se na to podíváme, totiž na ty dějiny, tak těch spojnic nacházíme až překvapivě hodně. Začíná to Bel Epoch, Rudolfinský manírizme 16, Bel jaká 19. Tak přichází katarze. nějaký čin, který má násilnou podobu, který sám o sobě ještě není tou válkou, ale který je činem, který, který to napětí schované za zdánlivou krásou té Bel Epoch, jeho ještě řečenočku. Defenestrace 16, 18, Sadajevo 19. A to co, to, co bylo potom, tak to vlastně už i z toho výtvarného umění, ale z dobových textů znám. To jsou právě ty hrůzy války, o kterých my tady mluvíme a které se pořád nějakým způsobem, nějakým způsobem nám znovu a znovu objevují. Já už jsem se zmínil o tom, že pro válku raného novověku, ať jsou to kontěřské války v Itálii v 15. století ať jsou to náboženské války v 16. století ve Francii v Německu a je to 30 letá válka. Tak ta houpačka, já si ten, ty dva póly mezi váječnou slávou a hruzami války se neustále objevuje. Když se podíváte na dobové prameny, ať už písemné nebo utorné 20. století, tak vlastně oslava válečných cností, to je jeden ze základních výkladů nejen o válce, o její nositeli, čili panovníkovi nebo představiteli společenské elity, o státu, ale o společnosti jako takové. Charles Perrault, brateslavného architekta, francouzský spisovatel a mimo jiné autor četných pohádek, včetně Popelky a Koclora Botá tak napsal pojem The Siegel des Le století Ludvíka Velikého. A když se podíváte na, ty, začátek, na ten počáteční text, tak už tady najdete některé prvky, které nám ukazují, co je to důležité, proč ty na v tom 16. století nedali válečnou sladu a proč ta válka byla tak oslavovala. Století Lubíka je krásným stoletím augustovým. miněn Octavianus Augustus, tam se objevují dvě věci. Tam se objevuje Antikita, čili to je ta starobilost, to je ta vznešenost, to je ta autoritativní společnost, tak jak to bylo ve starém Římě, čili ten Lubík je jako ten císař. Ale my známe soky Lubíka, eh, Octavianus augusta. On je vždycky oblečen v dobové uniformě. v brnění. Mění se jenom hlava podle toho, jak se stárne. A tam se objeví tak ten další verž. Ankel tam, skitom mire le djur métier de marche, čili tam máme tajednou toho boha Marta. A nám se z té, trans, z té antické mytologie bůh Mars transformuje do 17. století, protože pod traporem Boha Marta, kdo všichni nejenom panovníci, ale příslušníci elit bojovat a za co budou bojovat? Lechard del Victoire, za to vítězství. Vítězství se stane základní maximou společenské společnosti 17. století. To ve proč žijeme, abychom dosáhli vítězství. Takže i ten Ludvík 14., kterého vlastně, my vlastně známe takhle, to jako panovníka, O někoho stárnoucího, tedy jestli se smí použít slovo jsou řečtilého, z e, žijícího a nebo jako tady tak v byl výborný tanečník, proto vystupoval dva lety i zpíval, ale musel vystupovat i v těch operách, nebo musel chtěl. Takže my ho známe takové. No ale ten době XVI byl zároveň velkým válečníkem po celýho dlouhý život se neustále váčilo. A když se podíváme na, tady tyto dvě, na tyto dva obrazy, které jsou jakousi komparací, komparací dvou vyobrazení barokých panovníků jako, jako válečníků, čili rublíka 14. od Antoána, která se dnes nachází v mizekách na Balétach, která původně byla, byla utvořena pro Ufařistou radnicí a vedle toho 6. z Bruxellesu z Vídeňské knihovny, tak vlastně vidíme, jak, jak to napodobuje teda ty antické sochy a jakým způsobem, co to je ta, co, co ta válečná sláva. Mimochodem, už tady v této době se ale objevuje jeden zajímavý, eh, zajímavý poměr. Ta válečná sláva, taky něco ale stojí. A objevuje se nám tady zvláštní a zajímavá věc, buď to válečná sláva, a nebo láska k žení. Tady máme Trudvíka tady máme, máme Jinčí a čtvrtého, jak se loučí s Kateřinou medičí a odchází do války. Ona existuje, ona existuje vásen, kterou. Jakoby napsal, myslím, čtvrtý posmek, někdy konal 16 let, a která, kterou samozřejmě pro něho napsal některý z jeho básníků můžeme zamlčet to, že ono to, ten text neodpovídá obrazu, protože ta pásem je napsána pro změnu pro, pro Gabrielu Destré, ale když se na ní podíváte, šamáte Gabriel, Perseidimil, Dad, a na a apel s Léka Podeima a k departí Malevežur, ke ženisujíš sám za Čili, čili máme tam zase pod Hapodema ty, ty, ty válečné bohy Boha Marta. Když potom bychom přešli na, jednu, na tu poslední, poslední sloku, tak tam máme toho Boha Marta nahrát jako, jako mužskou, mužský princip války. Na hra, tam máme i ten ženský princip války, tu bohyni Belonu, která se nějakým způsobem do toho vlastně také také zapojuji A mimochodem, když bychom chtěli si udělat nějakou, nějakou souvislost, tak zjistíme, vlastně, že ty tady mám nebo nemám, že jako, jako velcí vítěze, vítězí ve válce, se nechávali vyobrazovat a oslavovat ve verších a v jiných literárních v hruzích i ti válečníci, kteří vlastně sami o sobě, svou osobností byli Spíš pacifisté a nikdy příliš na toho koně nesedali. Jako byl třeba ten druhý, druhý, který se nechal znázorňovat jako velký, velký vítěz v bojích proti Turkům, anebo a stejně tak konec konců jeden z jeho následovníků Leopold I., který taky po celou dobu svého dlouhého panování má. Takže my tady pořád máme nějakého toho boha Marta a u toho Leopolda prvního se to potom projeví k tomu, jak v tomu, v jeho základní základní tezi to jeho základní základním motu panovnickém armis et legibus, čili zbraní a zákonem, to je ta válka a na druhé straně zákon, to je ten bůh Mars a Čili a tady, tady pořád budeme o tom uvažovat, pořád ta válka bude jednou ze součástí, ze součástí toho života, který, který má konec konců i vlastně civilní, představitelé civilních elit, jako byl, jako byl Strážnický František Matný, se tady vidíme, tak se nechává snázovnit jako vojevuce, to, to, to, to vojevcovství se, se stává důležitou záležitostí a konec konců, konec konců právě tady toto období přináší do střední Evropy multikulturu, když bychom chtěli použít dnešní slova. Přicházejí se, když se podíváte jenom na národy národnosti těch vojenských velitelů, kteří přichází do střední Evropy, tak tam, tam je to od italů, eh, řeklíme, nebo eh, na ne, no množí další, po, až po Belgičan. Belgičanů jsem přišel velký množství francouzi. No, čili, Čili vlastně ta válka jakoby nejenom žije sama sebou, ale ovlivňuje vlastně všechno společenské dění, to, čemu, čemu historikové dneska říkají německým pojmem kulturkace. A to není, vás, ode mě Když si přečteme, co o tom píše dobová vojenská literatura, tak můžeme být až překvapení. U Teoretiku, teoretiku válečného, válečného umění. Tedy vojenský stav není jen stavem nezbytný, je především stavem krásný. Nebo z něho krása v mnohém ohledu pochází. Je proto krásným, že je obsaženo a dále pěstováno slovo Boží. Může být v vojenském stavu pěstováno slovo. Boží. Válka je krásná, neboť ochraňuje zemi a lidi, Je krásná. Protože z ní povstává moudrost, hedžiska, či císaře, králu, kníž a a tak dále. Je to filozofická kategorie. Jsem si tady speciálně pro vás. Čili to je něco, co, co je jakoby plní antitezí toho, co my, vnímá. jak, jak dneska my vnímáme. Jak my tam vnímáme, nebo prostě vnímala i dobová společnost. A právě k tomu, že ta dobová společnost ji i obráceně, je tomu teďka přichází. To je ta antiteze, to, je ta, to jsou ty hrozivá. Ten základní společenský kontrast na jedné straně v a na druhé straně sedlá. To přináší Himmelshausen, hrdé které zařazuje do svého dobrodružného Simplicity a Simplicity. Proč se Proč sedlák je ten, kdo je nejvíc ohrožen? Proč není? Ujas, bez země. A protože ten bez země může utéct. Sedlák nemůže, protože ten musí hlídat svoje pole. On je k tomu polivázá, to je to, je to co ho živí. Přijde vojár a řekne, to je moje. Nám se tady objeví ty hrůzy, které vlastně toto mají 30 letou válku, válku karakterizovat. Z těch, dobových, z těch dobových lamentací, e, krásné, krásné slovy, slova, krásná nebo krásná, to není krásné, ale e, příznačné vyjádření je třeba e, tzv. kronice Jiřího hovory a Jiřího hovorky o tom e, soufalství jihlých národů, svobodníků, Tatarů a rozličných a tyranů, píseň o bitve u Ranku. Co tehdy, když lidé zakusili ty švejdy, dáti museli, všechno, co jen bylo v domě, ovce, voli, krádky, koně, zvláště nevozní se a jako jiní vojáci s nimi museli jezdit a všechny loupeže eh, vozit. Čili tam, tady, tady ty hruzy války se objevují a objevují se v celé řadě těch, lamed, těch dobových lamentací, většinou v zápisu v kronikách, ale také v dobové korespondenci a to už různých autorů od, od šlechticů až po. Skutečně představí třeba třeba koranské samozprávy. Čili tady nemáme tu válku, která, je, která vytváří vojenskou slávu, tady nemáme tu válku, která je na moje mojí vlastí, ale tady máme tu válku, která je ničením ničení všeho, ty zápisy o, o e, zabíjení lidí, vypalování, znavasilňování, skutečně to jsou dobové kramení co přináší třicetiletá válka do, tady, do, tady, do tady, této situace? Přináší to, že už to není ta, ele, ta elegantní válka, kterou, kde, kde to tažení má vlastně několik lidí a kromě, kromě toho vlastního tažení, kromě té vlastní bytly se jen málo děje. I když, když bychom se přišetli do Zorosaku samozřejmě i tady toto je jenom pochydel. Nicméně vzpomeňme si, ono je to sice pro jinou dobu, ale je to formulováno, v pro 18. století, ale je to formulováno ve filmu "Fanfan fan, pán, kde se neustále mluví o tom, že přece chtějí, aby ta válka byla, byla elegant. Bitva, třicetiletá válka, to nejsou jenom bitvy, ale to jsou vojenská tažení, které, která plundrují ten kraj. Spíšní oddíly, které jezdí všude okolo a vyberou, co můžou. To je kvartirování vojska. Víme z čestných kámenů o tom, jak to bylo, co ti lidi měli dělat. Bylo určeno, že v nějaké vesnici bude upaktirované vojsko, čili že tam má přezimovat. Po těch jednotlivých sedlácích jsou, jsou rozmístěni bojáci a výstavníci. Jak ti sedláci nebo mišťané uvažují? Uvažují tak. No, na jednu stranu by to byl nemus nemuselo být špatný, protože z toho budou i nějaké ekonomické profity. Ale pozor. Musí se Ostražitý. schovávali se samozřejmě na vědky, Schovával se pro byli. máme zprávy třeba, když tady pan kolega mluvil o tom že Žerotínovi, známe třeba z krandisa nad kohlicí, budovali se tajné sklepy, kam se dá, kam se schovávali potraviny, aby je ti vojáci Protože první tři měsíce toho kvartihování, ti vojáci se chovali poměrně slušně. Protože věděli, že musí tam být, ale nedej Bože chvíli, kdy se ti vojáci dozvěděli třeba, teď si, teď si to číslo vymyslím, za tři, měsíce, za tři týdny se tahne jinak. Ty tři týdny byly naprosto zpouští, protože oni věděli, protože do té doby museli tu vesnici udržovat v nějakém protože museli se ní žít. a dokud s ní chtěli žít, tak, tak ji nemohli likvidovat úplně. Ale ve chvíli, kdy věděli, že za tři týdny odejdou, tak jim najednou bylo všechno jedno. Čili to je pokláska to je tady toho, co, jak bych to nazval, vnitřní globalita 30-leté války. Jo? To, to, že skutečně my si válku představujeme právě pod tím dojmem 30-leté války, pod dojmem v jako to jsou ty velké bitvy, že učili jsme to se to všichni děje To je, já nevím, bitva o Herlingenu, bitva o Licenu, bitva o bitva tam a on. Ale vlastně o ty bitvy v první řadě nešlo, protože to, to skutečně se válčilo někde za městem na poli, válčilo, válčilo li omezené kusy vojáků, když už větší než o 100 let předtím, ale to nebylo to, co úplně, co úplně měnilo obraz krajiny. To, že v českých zemích, ale podobně v celé řadě německých zemí během 30. leté války se zmenšil počet obyvatelstva o jednu třetinu, čili v Čechách z milionů na něco přes milion, 700 tisíc, 750 tisíc, na Moravě ze tři čtvrtě milionů na půl milionů. Teďka, prosím vás, nechci být, jen se mno, teďka takhle z materi, které světové války mluví, tak nechci být, ale představme si to, jaké procento třeba obyvatel či tehdejšího Československa, respektive protektorátu Čeky a Morava přišlo o život, ta, za druhé světové války, no, tak je to vlastně podstatně menší procent. No. Ta, ta globalita je prostě jiná. No. A to je, to je věc, na kterou musíme myslet taky, jak, jak, to, vlastně, jak to vlastně tady s tou válkou a tady s, tím, s, tím, s tou ničivostí a s těmi války je. U 30 leté války, já jsem se o tom zmínil v souvislosti s, tou, s těmi bitvami první světové války v 20. století, 30-leté války si jsme a zároveň nejsme jisti, kdo jsou my a oni. Obojí, ať si, když si jsme jisti a když si nejsme jisti, obojí takým si způsobem povyšuje tu, tu hrůzu, tu, ten, ten problém. Když jsme si jisti, to jsou ti cizí, tak to znamená, že máme proti sobě výrazně motivovaného a výrazně vyryšovaného nepřítele. Když si nejsme jistí, kdo jsou my a oni, to znamená, že ten doma nám mám, má, nás vlastně ničí. Když jsem tady před chvilkou mluvil o vojska, tak všechno to, co jsem říkal, platilo stejně tak pro vojsko nepřítele, jako pro vojsko vlastní. Ti, kdo, eh, kdo eh, zabíjeli ty podané, a, a zaporovali jiný to bylo jedno, jestli to byli katolíci nebo evangelíci, jestli to byli Španěle nebo, nebo Holandiané nebo Sasové třeba, nebo to byli císaští, nebo jestli to byli kránoští, víš, komu jde o to a Furněkovi pátem. To je trošku složitá věc, pokud si vzpomenete na Alexandra Dymasa jeho tři mužké no tak oni vlastně v této době, se, to je pořád ještě trošku kondotíerská válka, ta třicetiletá válka. My je plukovník, který se stavuje vojsko, ten může být z jedné země. Je země, kde se do tohoto vojska verbují vojáci, takže plukovník může být Belgičan z Útrechtu, je země, kde se verbují vojáci, to může být třeba Morava. je země, kde se vybírají peníze, aby tyto vojáci mohli být z čeho zaplacení, to je třeba dolní do sasko, je země, kde se bojuje, to může být Slesko, a je stát, kterému se to vojsko pronají. Vzpomínáte si na film Karla Zemana Bláznová kronika, tam Kreskostka vlastně má takovou dvojitou uniformu a vždycky kdo vyhraje, tak kdo tady té... tu, tu, tu, ten... tu, tu barvu si na sebe obleče. Máme to předvlekání, ten případ tak ono, ono to skutečně a tak bylo. Ve 30. letech válce existovali elitní podíly. To byli mužkety, ryk kapitály, třeby, lemovka, je, ty známe, modří a černí. Ty skutečně měli uniformy. To, to, to byli první uniformy. Ty uniformy, jak si je představujeme dneska, začínaly v druhé polovině 17. století, když, když se vojsko přestalo být soukromou záležitosti a stalo, stali, stalo, se, stalo, se, stalo se státní. Tak no. Ostatní měli třeba, do se sešli dva generálové a domlubili se před bitvou, že jedni budou mít stůl na klobouce a dru druzí budou mít větvičku na rukávech, aby se rozlišili. Takové to vojsko. No, když někdo prohrál v bitvě, tak ví, že nebude těšit z kořistí, což byla součást žolí. No tak přešli na druhou stranu. Tak, čili to je, k tomu se ještě vrátíme, ale to je otázka je toho my a oni. I když na druhé straně, když se podíváme na některé věci, tady je, to je samozřejmě ideologická záležitost PR, propagandy, leták z bitvy u Vice, no, no, tak tam je velmi dobře vidět. Tady je vidět, že ten hodný je Gustav Adolf, že zlý je Wallstein, Gustav Adolf je jeho jasnost, zatímco je zachraňovat své věrné, své souvěrce v tomto případě. Zatímco Wallstein tady je ten, kdo, kdo loupí a vraždí. Čili, čili vzniká tady vlastně jak uvidí, tady, tady, to, tady to oni a my je naprosto jasné, ale taky víme, taky víme proč. No, je to docela zajímavá věc, jak se, jak, jak se s tím pracuje, s tím efektem my a oni Na zámku ve Strážnici František Magnix, který jsme už viděli na tom jednom už viděli, tak měl rozvržený obrazy, portrétní o galerii v jednotlivých sálech svého zámku podle různých principů. Císařová rodina, má rodina a tak dále a tak dále. Slavní vojevolící, sám sebe. Nechal by obrazit jako důstoři. A Potom byla jedna komnata na poslední, na, poslední, na konci křídla zámku ve Strážnici a tam měl všechny ty odny. Tam byl Gustav Adolf, tam byl kardinál Vševi a další protivníci. Otázka já nemůžu na to, proč, jestli se to mohlo někdy hodit. On taky Markví špatně dopadl, protože on, on se zároveň kamarádil s císařem a zároveň s Poláky a zároveň Poláci byli na jednu stranu s císařem, ale Poláci byli trošku švédové, protože byli stejné krále ze stejné dynastie, takže, takže on, jak on zachránil strážníci tím, že prodal to panství Jakoby no. polskému králi a tím, když. Tím, a počítal Polský, Polský král se také psal jako švédský král. Tak když ke strážnici přijeli švédští vojáci 1642, tuším, tak, tak tu strážnici nenapadli, protože, tam byl, protože to bylo v majetku švédského krále. Já nechci držovat tady jednotlivými výklady, ale je to ukázka toho, jak se to všechno pinožilo, jak se to, jak se to všechno proplétalo a jak vlastně to, kdo jsme, kdo jsme bylo nejasné konců nezapomeňme, že za druhé světové války jenom Polsko mělo tři armády, armádu Andersa, armádu Lidovou, armádu Krajovou, a že tyto tři armády dokonce na rozvědče, měli západní a východní vojsko, ale tam, tam bojovali dokonce proti sobě. Takže to je zase věc, která, která se nám tady nějakým, nějakým způsobem, tak způsobem ukazuje se. V těch se velmi výrazně ukazuje, že vlastně za určitých okolností může být, může být jedno, které vojsko nás napadne a když pozval kardinál Dietrich Stein na Moravu, v roce 1623 a potom ještě opakovaně Lisovčíky, čili ty polské, taky zase těch polských vojsk na pomoc katolickému, katolickému a, císaři, tak velmi rychle žádal o, zase o jejich stažení, protože velmi rychle pochopil, že to, co na první pohled může být, může být vnímáno jako pomoc, tak může být zároveň ohrožením země. Vzpomeňme si na Kiavelího a na jeho pasáž ve vladaři v vojsku pomocné. Vojsko, které mi pozveme 68. Polsko, které, které mi pozveme na pomoc, se může být vlastní státě už pátohem, anebo jim dokonce může od začátku, od začátku být. A konec koncu zase Životin o tom věděl hodně, protože on byl žádán čovskými měškami, aby nějak zařídil, aby město nebylo sužováno nepřátelskými vojsky. No, tak co udělal životin? Napsal svému švagrovi, nebo v té době už ex švagrovi Albrechtovi zvláštějná, a poslal do Přehova, do Přehova svoje vojáky, což Albrecht zvláštějná udělal. No ale Přehoští neštějné už za chvíli prosí, aby je zase stáhl, protože je výdají a protože se k ním špatně chovají a že jenom se, se jenom postěsil ve svém následujícím dopise, no co já mám teda, tak co, co teda ten vlastně chce. Protože ta, ta, ta, ten, ten, ta složitost byla velice silná. A konec konců jeden z největších středoevropských hrdinů 30. leté války, v Žádný Haduj Desuš, byl vlastně prototypem toho, že žádné my a oni neexistují protože ten vyměnil ten kabát během svého, e, svého vojenského života několikrát. On byl člověkem, který měl problém se svými nadřízenými, on se s disciplínou, takže on měl, on měl být ve švédském vojsku upraven a vlastně to, že utekl k císařským, tak bylo proto, že tak bylo proto, že e, z nějaké ideové Maximie, ale protože nebyl v Francie bylo daleko, no tak musel před to opravdu k tomu nepříteli. A mimochodem, tam je zase dobře vidět, jak ta 30-letá válka, co to je ta hru za té 30 leté války, takový nějaký si věrník. Protože on byl natolik úspěšný v císařském vojsku proto, že několik těch svých vojenských pažení bitev už vlastně udělal, absolvoval v tom Švédském vojsku. Takže on napřed bojoval Olomouc, dobýval Olomouc se švédskými vojáky a potom zase s císařskými vyháněl, vyháněl ty Švědi v Brně při oblehání Brna Švédy, jeden z ikonických motivů 30 leté války, skutečně oblehání Brna Švédy to je, to je tak, jak ta bitva u Merlingenu nebo bitva u Dicenu. To je, to je v každé učebnici leté války, no a ten Ludvík už tam je proto tak úspěšný, že on tak dobře znal taktiku generála Thorstenzona, on věděl, co ti Švédové udělali, takže to je právě ta otázka, že ten cizí, když je postavený do funkci A mimochodem, když jsme u toho Brna, tak tam se nám objeví ještě další věc, která je pro 60. válku zajímavá a která zase jako by byla antitezí k tomu, co jsem teď řekl. To Brno se obránilo, přestože všude měli velkou vojenskou a technologickou, technologickou eh, převahu pro to, že tam prostě to bylo skutečně za to, jako e, to jsme my, čili tam bylo 500, 500 profesionálních vojáků v tom městě a 1500 nebo vlastně 800 brňáků, civilistů, kteří se postavili na hradby a bojovali, a to jsme zase u té tragédie komenského života, kde vlastně ty prňané zachránili město, ale zachránili také ten status quo, který v roce 1645 už, už ve střední Evropě byl proti těm představám komenského o návrat toho statu quo před, před vypuknutím 30-leté války. Vítěz a poražení, Já se, podle základní tezi, vítěz je ten, kdo si zaslouží slavu, poražený má upadnout, zapomnění. Vlastně každý, zase každý raný panovník, panelní, každý panokní panovník, každý panovník z doby 30 leté války se nechává. Znázorňovat jako vítěz na nepřítel. Když se tady podíváme na to rubíka 14., o něm se už tady mluvili, tak ti, ti nepřátelé byli většinou frontisté jako vnitřní nepřítel. A nebo potom můžou to být španělé, můžou to být císařský jako vnitřní nepřítel. Čili zase se nám to objevuje ve všech různých motivech, dokonce ve všech různých materiálech, ve všech různých podobách pořád se nám objevuje tady ten motiv toho, toho vítěze. Konec konců, 30 leta, ta válka nám tu oslavu vítěze a pokoření poraženého přináší v nejrůznějších modech. Když se v stavěl kostel, který my dneska známe jako paní Marie vítězné, tak se původně stavěl jako bazilika svatého Pavla. Když byl dostavěn, to je ten prostor, kde se dneska nacházejí katolické trofeje z bitvy na Bílé hoře a freska, která tu bitvu znázorňuje. Když byl dostavěn, tak byl vlastně, byl vlastně přesvěcen na pan Marie vítěznou jako symbol, toho to, to, to, to vítězství na Bilého, že každá ta strana měla nějaký takový symbol. A vlastně velmi podobně tomu bylo i na malé straně v Praze, kde kromě toho přesvěcení z té svaté trojice na panu Marii vítěznou došlo ještě jakoby symbolicky proti tomu původnímu plánu eh, eh, Giovanni Maria Filipího, došlo k přetočení. Obrácení strany toho postela e, směrem do dnešní Kahelické ulice. Takže on vlastně to, ten, ten původní plán, to je, samozřejmě trošku nadsázka tady, tak měl, tak měl vlastně odstehovat, vypadat být obrácený na, na, tuto, na tuto stranu. Čili tam, jako kdyby to obrácení, to, ta konverze, politická konverze a náboženská konverze, to je jak, jako kdyby byla tady v té architektuře hostela nějakým způsobem, nějakým způsobem znázorněna. To, to se vlastně týkalo, ta úvaha o tom, co, co teda, jak to, jak to, tak to, se, jak, jak to udělat, jak, jak se s, tými, s těmi režimy vypořádat, tak vlastně se to v té době týkalo, týkalo celé řady lidí a bylo no to každodenní záležitost. Přečtěte si třeba deníky. Denníky Adama mladšího z Valštejna, podívejte si, které byly vydany svého času Petr Mateo a Marí Kolínskou a s si udělejte takovou keši a uděle... no, To jsou takové ty denníky, zápisy z kým půjdu na oběd, no, to, co si i my píšeme do svého diáře. To, nejsou, to, není, to není zápisník, můj milý deníčku. Teď si zkuste si to jako seminární úkol, že si vezmete to, co je z předbělohorské doby. Tam chodí do kostela, s kým chodí, s kým chodí na, na pivo, jsem chtěla říct, ale řekněme na oběd, e, s kým hraje karty a jak kráví neděly a, a přirozeně si to potom to, co je tam pobídat. Poté jeho ta proměna. Proměna, proměna, to, čemu se říká prozopokra, nejenom to, že se, že, se, že se chodí dívat, že chodí ke Zvitu Namší a že se chodí dívat na flagerenty, ale i to, koho si vybírá jako přátele. To je prostě věc, která, je, která vlastně k těm hrůzám války, války patří. Protože přátelství je něco, čeho si člověk cení. A teď, to, teď se to ze dne, ze dne na den mění. Tak to je to tak, že. O Karlovi s Liechtenstejna se mluví tak, že, mluví tak, že vlastně byl ten pragmatik, že on se vlastně o to náboženství úplně nezajímal. No, ale když se podíváte na dějiny Valtic, tak trvalo dva ta, ta, obrost, ta, konverze, ta konverze toho původního já, centra, centra e, dolno-rakovského luteránství, se během dvou měsíců mění na totálně totálně konvertovanou společnost s novými faráři, s novým obyvatelstvím Čili to, to, to jsou věci, které jsou skutečně přechotné a které ukazují, mluvil o, tom, mluvil o tom, konec konců odstupující, když byla změna prezidentů ve spolkové republice Německo posledně, tak o tom, mluvil minulý a současný prezident, že Gauck, když, když to necháme být, když si těchto věcí nebudeme všímat, tak to začne jít z obce a je to je Musíme hledat, hledat tu proměru. No a e, tady se trošku přesně zastaví, zastavím, no a ta otázka slávy při vítězství a hany při porážce, to je věc, kterou si dobová společnost všimala hudně. Já jsem tady přiněsel ukázat pouze dva, Dva příklady, to je bálštejn největší slávě. No a tady je ten bálštejn, který je vlastně největší háně. Co může být horšího pro generalisima 30 leté války, než když je, no není zabit, tak jako Gustav Adolf na válečném poli, kdy je potom přenášen, ne, přenášen slavnostně do nejbližšího hostela a vezen pro švédska. A dodnes panuje ten mítu z Adolfa Viceu, každoročně se tam slaví protestantské vše a tak dále. Ne, může zabít noční košili, propíchnout halapatnou vojáka, který je prostě prostý a který by si, když si přišel pro svůj obulus Ferdinandovi II., tak Ferdinandovi řekl, že po mně chcete, vy jste vrah. Čili či je to samozřejmě politická, politický rozsudek, politická podprava, protože konfiskační, konfiskační komisaři přišli konfiskovat vlaštění v majetek do Liberce a na. na, na, na, na, na, na, na prosím? Vlaštění. Ne, do ale tam byl Liberec a teď se omlouvám na Friedland už den, 24 hodin předtím, než byl vlaštění v Floku tam tam ta demokracie je ušlapala, ale je to vlastně ta otázka. Je to vlastně ta otázka té hany. Ten způsob té potravy je symbolický při těch hrušiváhách té hany. A když se podíváme, tak tady se ještě větřála. Pánský novásek Dampiera, takhle vypadá, takhle vypadá. jako významný válečník A takhle vypadá jako člověk, který umírá na nějakou ošklivou nemoc, kterou vlastně máme. Máme si to, že ta, oči, ta, tady ta ten vítěz a poražený, on je vlastně takový tady tím, tím poražením. No, a Ještě aspoň několik slov na závěr o dělání války a dělání mír. Aspoň jedna malá, malá poznámka. Veslávský mír, když byl podepsán, tak ten byl všude. To bylo skutečně prezentováno jako největší vítězství ve jménu nejsvětější trojice, kde známo každému všem, kterých se to týká, a tak dále, a tak dále. Tak jak ten, ten základní podat podoba letáky, čili dobových novin o podepsání míru, to skutečně bylo tištěno obrovské množství, lidé si to ručně kolorovali. No, Dodnes se tady těchto letáků strašně moc zachovály. No ale už v tom byla Jakási otázka. Já když jsem. Já, ty, ty otázky základní byly dvě. Ten první je, a to jsme zase u Komenského, co znamená mír. Znamená skutečně pokoj lidem dobré vůle, anebo je to ta forma nesvobody. Protože tak, jak skončil, skončila třicetiletá válka, tak ta skončila mírem, dejme tomu ve velkých částech Evropy ne, ne úplně. V Polsku se válčí, dá začíná první severní válka a tak dále. Války výzvození to pokračuje. Ale on vlastně znamená a teď použiju. Ten, on vlastně znamená ten, to zachování stavu ten feta Dneska jsme o tom mluvili, jak říká pan prezident. Eh, pro velkou část lidí, kteří museli, kteří byli popraveni na staroměstském náměstí nebo byli, nebo museli opustit svou rodnou vlast. A tam se vědělo, že už se nic dít nebude. A jak víme, díky tomu oblehání Brna, tak oni ani nemohli očekávat, že ti lidé, kteří doma zůstali, a kteří už byli dávno pod a kteří už do těch hruzích války nechtěli znovu padnout, že to bylo dobře přijímat. I když třeba Sárovský ze na pořád psal, že přece tam ty, tam ty skupiny těch ilegálů v českých zemích pořád. Jsou. Takže my potom uvažujeme. Čím ten Komenský je? Známe, co bylo publikováno ohledně požáru Lešna 1956 a spojení Komenského s švédskou vojenskou špionáží. Tak my si klademe otázku, je to dělání války nebo dělání míru? Co to je? Protože zase tam máme ten mír a svobodu. Ten cenu míru za obětování svobody, tak jak je to. Tak jak je to viděno. Přece ta válka skutečně trvala 30 let, i když to byly jednotlivé vojenské kampaně, čili na konci války už nežila generace. Já si tady vzpomínám na to, jak úžasným způsobem tematizuje profesor Josef Válka, tematizuje tu změnu generace na Moravě. Ve přelomu 20. respektive ve 30. letech, to je tehdy již kolem 36-37 umírá Ferdinand II., umírá Litrechten, umírá Žerotin, umírá vlastně celá ta generace, která znala České země a Evropu před 30 lety. Ale ti, co sem přišli, nebo se tady zůj, co tady přežili, tak to vlastně byla úplně jiná generace, která neznala hudolfinský manihismus ze, ze své autopsie. Čili to byli lidi, pro které lagere ma pro které je brnění jejich dům. Kompádr se má být, bojovat, to je můj život. A co oni mají teďka dělat? My to známe zase i ze současnosti, když se uzavře Tak to znamená, že si na tři veterány. Ti lidi začnou pákat ty různosti, když najednou jsou, a známe to Řikoslávě mimo chodem 90. let, když se uzavře mír, tak co ti vojáci budou dělat? No tak budou vraždy být pálit. Voják, který má velitele žádného. tak přece jenom se dá u jaké si ale voják, který ho ztratí, je bez práce, nic jiného než válčit neumí, no tak to je lidově řečeno prušit. Jsem naprosto přesvědčený o tom, že jeden z dvou, tři základních důvodů, proč musel, proč musel Ferdinand II. přistoupit, Válč, Takzvaným valčenským a trčkovským konfiskacím bylo proto, že jestliže se mě, to bylo v 1634-1635, se měl uzavřít e, takzvaný paštský mír, který byl potom nazván paštský, který byl vlastně svým způsobem důležitější než ten ve Slávských, prostřední Evropy. A aby se mohl uzavřít, tak se muselo udělat, udělat něco s těmi vojáky. A ti vojáci se museli vyplatit. A když je mír, tak není z čeho je vyplatit že on vzal ty ty peníze, které předtím získal z předchozího kola konfiskací v A v těch konfiskačních materiálech je přesně v dostane je generál, ale část těch peněz pro toho generála se má vyplatit plukovníkovi, plukovník má část z toho vyplatit kapitánovi, kapitán a tak se jde. Tak se až na ty malí vojáky jeden monad a samým regimen, co jsou věcáhále. No, to, to je ta uvaha, co teď, co, co ten mír vlastně znamená. No a do necháme jenom na tady tento závěrečný obráz. Děkuji za pozornost. A děkuji za a, velmi poutavou přednášku a obtěvírám bohužel opět a, omezený čas a, na diskusi. Já si můžu máte zprávě na to sociální dynamiku po zpončení panálky, protože mála se uvolnila i na se lidi a jestli jsou nějaké studie na to, a jak. Uh, jak právě ta sociální dynamokrát vysklažení v cetilaterální a, a, a smoliv v tom střediatavském prostoru dobyval. Přiznám si, že už je to potom trošku, jakoby, mimo to, že na tuto problematiku já už jsem nedělal nějaké vlastní výzkumy, já už jsem se tím nepřijít zabývat. Já bych e, v českých zemích, a na Moravě je to velmi dobře vidět, to s tím se zabývají především demokrafe, že skutečně nastává jakási doba rekonstrukce poválečné. Dlouho se dokonce uvažovalo o tom, když se třeba studovala jako z pozice kulturních dějin, dějin umění, že vlastně to v úvodzovkách začíná po 30-leté válce, po té době sezóny, po té době té nejistoty. Já nevím, zájem Bolešově se staví 1650, jo, už, už se ví, že je to teda jako by v pořádku. Dneska už se má za to, že to byl trošku falešný pohled, ten, ten proces byl složitější. Samozřejmě, že to je, to je určitý pohled omezení, protože zase pokud bychom to sledovali tady tyto věci, tady tyto věci v širším třeba demografickém měřítku, tak ty války, které se na především války u které kde válčili, válčili francouzi proti Španělům, Potom jsme, tak to je jedna věc, máme války, to jsou ty půly, kterým napsal komenský posel, poslal jeho to jsou, to je to jsou války dvou luteránských států, Dánska a holandská. když to teď tam správně, první severní válka, když vědol je vtrhnout do, do Polska, teď se neví, co zase bude, v 1656 Litva u Varšavy a bitva u Varšavy a obléhání Čenstokovi. Já jsem to tam měl, ale už jsem, už jsem převapil, abych nezdržoval moc. Obléhání to obléhání to je pro Poláky něco jako pro nás obléhání Brna. to je ten, zase, kdybychom to chtěli studovat z pozic třeba ideologických, zase se tam objeví ten Páter vádecky. Ži, že jo, ten, ten ideový nositel, tak jak my máme, má na střechu, středu, pardon, no, čili a to je, ten, to je vlastně, za, tak jak my máme pilou plochu, tak Poláci, no, nevím, to, máme tady na moravě to ulehání mrna ale pílová je něco jiného, ale, ale tak to, ta, ta potopa, konec konců známešenkeviče, je pro ně základní věc a zase když půjdeme ještě víc na výkon, no tak jsme na, na Ukrajině a máme války, e, že 1648, to jsme, připomínátečně některé věci, když to je zase od něm mám a to je, to je, to je, to je teda polsko-rusko a kozáci, tak, tak bychom mohli pokračovat dál. Takže e, jo, ve střední Evropě, v rakouských zemích, v českých zemích skutečně dochází k, k jakési Jakési rekonstrukci té společnosti nastává demografický příhůstek, ale pozor, jsou tady, Turci. jsou tady Turci a to, co v Čechách budou znát, z existuje hezká píčka bez tím půl měsíce, kde tak to na té východní Moravě budou znát z autopsie, že 1666 a potom 1683 Turci v Čili ono ani to není absolutní a ten mír, vlastně je, ten mír, ten skut, ten mír je vlastně otázka. Je, je, tady mám, si můžeme klát otázku, co je, co, co je ta válka elit, kde jsou ti generálové zase, o kterých se mluví a když jsou teda ti lidé, kteří, když to zase známe z těch nových lamentací, kde jsou skutečně ty, ty ženy odláženy, těmi tureckými a muži, odvádění do no těch janučářských a tak dále čili, ta, to, to, není, no, ani pohoda, Más Más to století. To vlastně jako ty, ty masy existuje nádherná knižka od 30 leté válce, je to spomení kterou, který vydala, vydala, ta autorka se jmenuje se Stier, jmenuje se to dprasi gieringek 30 letá válka z blízka. Když se oni zabývají takový, autoři, takovými jednotliví autoři takovými záležitostmi, o kterými se bojí, i historikové odmytlé nezajímají. Třeba produkci vína. A tam je o tom dobře vidět, jak to zasahuje, jak vlastně ta válka zasahuje každodenní život. Z Moravy je to patrné, kdy se prostě víno odváží do, do centrálních měst, do Olomouce, do Brna, ale teďka ti měšti radní si nejsou jsou nešťastní, protože říkají, no, když tady máme bez klepých tolik vína, tak co z toho bude, když to k našim měšťané všechno vyzbějí, tak, tak bude průšvih stejný, jako jsou ta bojskací, tak jsme něco relativizovat, ale oni ty hruzy, války, o kterých tady mluvíme. Tady je to teda vidět v té návodě skutečně, tak oni mají různou podobu. Oni nemusí mít jenom tady tuto podobu. Oni můžou mít tu podobu právě toho, té, toho vnitřního rozvratu té společnosti. To, že už ničemu nevěří. Že nevím, co jenom má. A to ta 30 letá má Díky Jiři Michalík Stručínům. Je, je, jenom jenom kratičká poznámka, jak jste mluvil o té globalizaci, jak to nejvíc zasahovalo civilní obyvatelstvo a jak ti, ti, ti, ti sedláci museli vyjednávat s těma vojákama. Byl o tom natočen skvělý film, jmenuje se Poslední údolí, kde hraje Omar Sharif, to je hlavně podání informace <laughs> u nejlepších letech. Tam, tam je to krásně ukázáno. Já jsem, kázán, jo? Já jsem to jako kluk, ale... Velmi studičník Petr a Tomáš Neskleba, no. a no, pak Syran pouze. Já bych... Nejdřív, nejdřív obecně... Dalo by se toto Teda součas, nebo pracovat s tím, s některými podobností, se současným vojensko-průmyslovým komplexem, a o kterém teda řekl Eisenhower, že před ním americkou veřejnost Vardy když končil jako prezident. Mám třeba na myslí Weinsteina, který byl ten válečný podnikatel, ale zajímal mě to obecně. Druhá věc je ta svoboda. Mír a svoboda. Já se chci zeptat, zda to není třeba velice pečlivě dešifrovat vždycky, a má to pro a proti, prostě, a jest to možná obojí. A já tady položím vlastně provokativní dotaz finávé minulosti prostě válka v Iráku proti sadamu Husainovi, ano? To byla válka formulováno za nejlepší demokracii pro na Blízkém východě. Dneska to vypadá, že by bez toho islámský stát možná nebyl možný, možná. A konkrétně Valaška povstání jsem se chtěl zeptat a potom snad přece jenom poté v tom jižním v dolním Rakousku, že to tam padl ten pad té reformace, se, jo, mám, bych to bylo jenom jednou větu, nebo možná že se úplně ten bleskový já jenom teda jenom skutečně jednou jedno věto na ty otázky, jenom naznačím. Ten promyslový kompres, já se přiznám, že to by mě, mě nenapadlo a v tu chvíli mě napadne tady Komenský a rodina Decher. Jo? Jak, já nejsem komeniolog, ale tam by bylo zajím, tam je tam asi i z těch kamenů, které znám, tam ta debata o tom, jak, jak to teda je, že vlastně ty knihy jsou psány za peníze, které jsou vydělány z válečných ze zisku výroby zbraní, tak to, je, to se tam objevuje. No to, ten protestantismus, já jsem právě tím, že jsem, jsem měl možnost teď dvakrát za sebou zúčastnit konferenci požádaných licenů švédskou nadací sídlící, sídlící v, v Německu, to mě překvapilo několik věcí jak se Finové, tam byla prostě celá vojenská diplomacie Finské, rep, Finské republiky spolu s těmi Švédy, že ta má modrá švédská, světle modrá nebo šedomodrá finská, a jak se ti Finové hlásí, že tehdy byli se Švédy jednu stát. Co mě ještě víc překvapilo, součástí těch slavností jsou, které se na tu konferenci, tak jsou bohoslužby protestantské, kapry ulice na tom polišti, která je něčím podobným, jaký stylově, jako naše mohly A byl tam pozván emeritní biskup Lutheránský z Víně, a ten ve svém kázání přišel z tezi, která mnozí si že v souvislosti s tím, co víme o tom oblehání Braněcku, připládala dejst, že kdyby teda švédové vyhráli, Gustav Adolf vyhrál v, v bitvě u Lince taky táhl až do bitvy nějaký pádej, by tady ve střední střední Evropě byla ta protestant, ten protestantismus jako nositel svobody. A se přiznám, že mě ta taková ta téma trošku představila a překvapila. a říkal jsem si, co asi teda tí, Ti středobropané by na to říkali, to no, jestli, jestli by to vnímali jako ten přínos, příchod svobody nebo ne, i s, i s tím vším, co Takže, no o tom ví. No a o tom náboženském protestantismu v, v, v Rakousích, to je na celou další přednášku. Já tam nejsem zase specialista, ale on existuje takový ten vynikající. Už zemřelý historik Hans Sturmberger, protestantský historik, který se zabýval taky toho osobností, nebo byla Erasma Černé, byla kamaráda Petra Voka z a Karla Strašího ze Žilotýna, který ten byl vlastně šéfa kalvinistů a v současné době ho nahradil Gustav Reinkhavner. Čili i pro nás to Rakousko je jako, jako kdyby jednobarevný katolický, jednobarevná katolická společnost, ale teď úplně to není. A i v té, i v té, samozřejmě Franz Kennedy přinesl ideu ekumenismu a konciliarismu do moderního církve, ale i dneska tam je i v, té, i v té odborné historiografii ten prvek protestantismu je pořád zastoupen, nikdy, a nikdy, nebyl, nikdy nebyl jakoby nepřítom.